Ikhudal iman ke muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Jami'an Kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadir Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya pada kita semua terutama nikmat iman nikmat Islam serta seluruh karunia lahir dan batin yang tentunya tidak akan bisa kita hitung banyaknya dan juga tidak akan mungkin dengan amalan kita yang sangat terbatas yang sangat sedikit untuk bisa mensyukuri seluruh karunia dan nikmat tersebut makanya kita sebanyak bersyukur dengan lisan dengan hati meyakini seluruh Nikmat dan karunia tersebut hanya datang dari Allah Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan Sebagai bentuk dari kesyukuran Sebagai bentuk dari aplikasi kesyukuran dalam kehidupan kita Salah dan salam mari kita senantiasa Memperbanyak mengucapkannya Terutama di hari yang mulia ini, hari Jumat kata Nabi Sallallahu S.A.W men sallallahu alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi bi'ashara orang siapa yang berserat pada satu kali maka Allah akan berserat kepadanya sepuluh kali Allah akan merahmati dia ikhudaliman para misal rahimakumullah seperti biasa pada kesempatan yang mulia di setiap pagi Jumaat ini kita mengkaji akidah al-sunnah wal-jamaah akidah golongan yang selamat yang ini merupakan bekal utama kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala bekal di dunia dan juga bekal di akhirat kerana barang siapa yang tidak memiliki akidah yang benar di terombang ambing dia akan kebingungan dia akan terjerumus ke dalam kesesatan, jurang kesesatan maka dia tidak akan mungkin selamat terlebih lagi di zaman sekarang ini di zaman ya propaganda dan berbagai usaha untuk mendangkalkan akidat umat dan menjauhkan mereka dari agama yang benar ikhwata liman para binasa rahimahkumullah pada sekuatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan Rukun Iman. Telah jelaskan sebelumnya iman kepada Allah, iman kepada Kitab, Kitab Kitab Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan iman kepada sebelumnya adalah iman kepada Rasul, ya, iman kepada para Rasul. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan iman kepada Kitab Kitab Allah. Kita baca terlebih dahulu perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah Qala al-imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah Wa nu'minu bil malaikati wal nabijin Dan kita iaitu ahli sunnah wal jamaah Beriman kepada para malaikat dan para nabi Ini telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya Kemudian kata beliau Wal-kutubil munazzalati alal mursalin وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ dan juga kita, ya Ahli Sunnah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul dan kita bersaksi, yaitu Ahli Sunnah wal-Jamaah bahawa sesungguhnya mereka, yaitu para Rasul seluruhnya, kanu عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ berada di atas kebenaran ya, yang nyata اخوة الْإِمَنِ بَرَبْنِ سَرَحِمَكُمُ اللَّهِ apa yang diutarakan oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi yang telah kita bacakan tadi Itu menjelaskan salah satu dari rukun iman yang wajib diyakini dan diimani yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT Baik, ya, kepada kita atau kitab-kitab yang diturunkan kepada umat-umat sebelumnya, kepada Rasul Kemudian secara khusus kitab Al-Qur'anul Karim yang merupakan ya mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini. Apa saja yang wajib diimani dan diyakini dan juga yang harus kita ketahui. Dalam bangka beriman kepada kitab-kitab Allah tabaraka wa taala. Ikutilah marahimakumullah. Pertama, kita ingin menjelaskan terlebih dahulu ya makna yang terkandung dalam perkataan Imam Abu Ja'far Thahawi bahwa yaitu iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Berarti Diturunkan. nah, kalau turun berarti dari atas ke bawah ini menunjukkan pada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kitab tersebut itu maha tinggi ya yeah. maha tinggi zatnya, karena turun pasti dari atas ke bawah kemudian alil mursalin, diturunkan pada para rasul para rasul dan para Rasulullah pilihan Allah dan mereka sungguh adalah manusia-manusia yang spesial dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah menyampaikan wahyu yang diturunkan pada mereka maka sungguh mereka adalah orang-orang yang telah berada di atas kebenaran yang nyata semua para Rasul adalah manusia yang benar manusia yang telah berada di atas al-haq ya maka wajib kita imani, mereka semua ala utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khutal iman, Puan Adapun hal-hal yang berkaitan, atau perkara yang wajib diimani, di dalam beriman kepada kitab-kitab uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama <coughs> adalah, kita mengimani, meyakini dengan seyakin-yakinnya, Bahwa semua kitab tersebut ya, akan kita jelaskan ya, apa saja kitab-kitab tersebut itu semuanya adalah diturunkan ya, oleh Allah SWT dan semua kitab tersebut iaitu juga merupakan kalam Allah Azza wa Jal perkataan Allah jadi Allah yang berbicara ya Allah berbicara kemudian didengar oleh Jibril dan Jibril menyampaikan menurunkan ia membawa turun perkataan tersebut wahyu tersebut yang didengar oleh Jibril kemudian disampaikan sebagaimana dengan Jibril dari Allah disampaikan pada Rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk diturunkan wahyu kepada mereka itu kita imani jadi bukan ia ungkapan Jibril tapi itulah perkataan Allah, Jibril yang menyampaikan, mubalik. Ya, tidak menambah, tidak merubah. Nah, itu kita imani. Bahawa Allah ya, berbicara dengan ya, kitab yang diturunkan tersebut. Karena itu perkataan Allah SWT. Ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah memiliki sifat Al-Kalam perkataan. Kemudian juga menjelaskan kepada kita bahawa Allah itu maha tinggi. Tinggi zatnya. بukan di mana bukan berada di mana mana. Allah سبحانه وتعالى بريمن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل القرآن. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. Wallahu azizun dhuntiqa Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali hanya dia yang maha hidup dan juga yang maha al-qayyum berdiri sendiri dan, dan juga mengatur kehidupan hambanya menurunkan kepada Muhammad al-Kitab Al-Quran dengan benar dan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya iaitu ya Al-Injil, Taurat dan Injil. Wa anzalat Taurata wal Injila, juga Allah menurunkan Taurat dan Injil. Dan kitab-kitab tersebut merupakan petunjuk bagi manusia karena perkataan Allah petunjuk bagi ya umat-umat sebelumnya. Wa Zala al Furqan. Kemudian menurunkan al Furqan itu al Qur'an Al-Karim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah bagi mereka azab yang sangat pedih dan Allah Maha perkasa dun tiqam yang ya memiliki pembalasan yang pembalasan yang dahsyat dun tiqam. Ikhtilafimal Musta'arhimakumullah. Ini menjelaskan pada kita bahwa Allah menurunkan al-kitab ya al Qur'an itu benar kemudian menurunkan sebelumnya Taurat dan Injil Taurat pada Musa Injil pada Isa ya, yang semua itu adalah petunjuk bagi umat manusia kemudian secara spesial menurunkan Al-Qur'an Al Al-Qur'an Al-Karim Naam Taurat dan Injil merupakan petunjuk bagi umat atau Bani Israel sebelumnya tapi setelah diselewengkan setelah dirubah maknanya lafaznya oleh Ahlul Kitab kenal-tengah selewengkan, begitu yang sampaikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala yuharifuna al-kalima an mawadi'ihi naam yuharifuna al-kalima an maw an, maw an mawadi'ihi naam jadi mereka menyelewengkan kalimat-kalimat yaitu kalamullah al Taurat dan Injil diselewengkan maka setelah diselewengkan tidak jadi petunjuk lagi bahkan menjadi ya hal yang mendatangkan atau menyebabkan kesesatan mereka kerana mereka Kendati masih ada ya sisi kebenaran dalam kitab-kitab tersebut. Naam, ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan innanzalnal tawrat ta fiha hudan wa nuran. Sesungguhnya kami menurunkan at-Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ini hukum asalnya. Naam kemudian, ya, perkara yang kedua yang wajib kita imani dalam rangka beriman kepada kitab-kitab Allah bahwa kita meyakini, mengimani bahawa seluruh kitab tersebut itu menyuruh kepada mengibadati Allah semata ya, karena subtansi utama dan pokok utama ajaran dari seluruh peran Nabi tentu-tentu sumbernyalah kitab yang diturunkan Allah kepada mereka adalah mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanahu ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hikma wal nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan limin dunillahi. Yang artinya tidak pantasnya tidak pantas bagi basyar manusia yang Allah berikan kepadanya alkitab hukum dan hikmah dan nubuwah dan kenabian artinya dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi atau rasul benda Allah turunkan kepadanya kitab atau diajarkan kepadanya ilmu hikmah kemudian diberikan ya kenabian dipilih Allah menjadi nabi kemudian dia mengatakan kepada manusia kepada kaumnya kunu ibadan limin dunilah jadilah kalian hamba bagiku jadi hamba bagi Rasul tersebut. Ha? Mindunillah selain Allah. Maka kata ini tidak pantas. ya. ini hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Artinya bahawa seluruh para Rasul hanya mengajak untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan sumbernya adalah kitab. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Allah SWT juga berfirman. Kanan nasu ummatan wahidah. فَبَعْثُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَأَنزَلَ مَأْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ manusia dahulunya itu umat wahidah umat yang satu tidak tadi perpecahan ya, pertikaian, permusuhan artinya mereka berada di atas agama yang benar di atas tauhid di atas tauhid ya. kemudian setelah itu Allah mengutus para ya, para nabi yang misi utama mereka, mubashirin wa mundirin, memberikan kabar gembira, dan memberikan peringatan, jadi ini diutus setelah terjadi, ya, pertikaian, setelah terjadi pertentangan, permusuhan di kalangan mereka, dan muncul kesyirikan, ya, dan kita mengetahui, dari Adam sampai Nuh, itu semua alat tauhid. dia baru muncul kesyirikan, mereka semua di atas tauhid. setelah muncul kesyirikan, Penyimpangan maka Allah mengutus para Rasul, ya memberikan kebergembira kepada orang yang taat kepada Allah dan memberikan peringatan kepada mereka yang menyimpang dari agama Allah, termasuk yaitu yang paling besar penyimpangannya lah terjerumus dalam perbuatan syirik. Jadi kita imani kita yakini bahawa seluruh para Rasul yang diberi oleh Allah kitab, yaitu kitab-kitab sebelumnya mengajak pada untuk beribadah kepada Allah. Adapun pun kesyirikan, menyembah sayang Allah ya bahkan menjadikan Rasul sebagai rasa sebagai Tuhan yang diibadati atau sembahan, ini semua bukan ajaran para Rasul, bukan ajaran Allah SWT kebatilan yang nyata, ya, kedustaan atas para Rasul nah. kemudian yang ketiga yang wajib kita imani dalam hal ini adalah bahawa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT adalah kitab itu adalah kebenaran Dia itu saling membenarkan Tidak ada kontradiksi Tidak ada ya pertentangan Saling membenarkan Yusadduku wa'tuha wa'ala Ya Tidak ada Tanakud Kontradiksi Pertentangan Kenapa demikian? Kerana semua adalah kalamullah Dan kalamullah hak Dan tidak ada pertentangan Di antara Al-haq Ya Kalamullah azawajal kendatian Allah subhanahu wa ta'ala ya menurunkan kitab yang lebih sempurna dan paling sempurna itu kitab yang terakhir itu Al-Quran Al-Kirim ini hukum asalnya bahawa kitab-kitab semuanya kitab-kitab yang sebulan kitab yang mengandung kebenaran mengandung petunjuk mengandung hidayah cahaya maka tidak ada yang bertentangan ya ada pun tak kala kita melihat sekadar pertentangan yang tersedia telah diselewengkan bukan lagi perkataan Allah ya telah diselawengkan, dah hasil rekayasa ya, penyelawengan, ya, perbuatan ya, kejahatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, ya, memang begitu kenyataannya, karena allah tidak menjamin ya, keselamatan kita ya, kita diturunkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam al-quran disebutkan <coughs> وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه بحا kami turunkan kepada Muhammad al-Kitab itu al-Quran bil-haq dan kebenaran مصدقا لما بين يديه yang membenarkan kitab ya sebelumnya apa yang ada sebelumnya min al dari kitab-kitab yang telah diturunkan wa muhaiminan dan menguasai artinya naam kitab al membenarkan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya pada para nabi kemudian <coughs> ditambah lagi ya keistimewaan Al-Quran muhaiminan alaih menguasai artinya apa yang telah Allah turunkan pada umat-umat sebelumnya maka di dalam Al-Quran terdapat penjelasannya jika hukum-hukum uh, sebelumnya yang diturunkan oleh Allah ya da'wat kitab tersebut Ya, tidak relevan lagi dengan zaman sekarang ini maka itu akan dihapus oleh Allah hukumnya maka Al-Quran menghapus hukum kitab-kitab yang sebelumnya naam, itu maksudnya muhaiminan alaih waqala subahana wa atainahu al-injil yang kami berikan kepada Isa Injil fi hudan wa nur dalamnya ada hudan, petunjuk wa nur, cahaya wa musaddiqan lima baina yadai dan membenarkan apa yang ada sebelumnya ya minat taurati dari at-taurat jadi tidak ada pertentangan antara Injil dan Taurat itu kemasalnya karena itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kecuali telah diselewengkan tatkala diselawenkan oleh umat manusia terjadi pertentangan karena telah masuk rekayasa pemikiran otak manusia dalam ya dicampuradukkan dengan kebenaran tadi maka terjadi tanaqud pertentangan ya yang tidak akan mungkin bisa dikompromikan <tuh> Kenapa demikian? Karena perkataan manusia. Ya. Adapun perkataan Allah, hak, benar, datang dari Allah tidak ada yang bertentangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau kana min 'indi ghairallahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Ya, seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, sungguh kita akan mendapatkan Al-Qur'an Al tanaqud, ya, pertentangan. Ya, perbedaan pertentangan yang sangat banyak sekali. Tapi sampai detik ini Bagaimana musuh-musuh Islam dari dahulu sampai sekarang berusaha mencari ya sisi ya kontroversi kontroversial dari dalam Al-Qur'an tersebut. Tidak ada. Tidak ada yang kontra kontradiksi. Tidak ada yang pertentangan. Ya. Kenapa demikian? Karena itu hak, ya. Kemudian di antara hal yang wajib kita imani dan beriman kepada al-kitab, kitab-kitab Allah adalah mag imani seluruh ya kitab-kitab yang telah disebutkan oleh Allah ya sebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada ya, para nabi sebelumnya seperti Taurat kita imani nعم Allah menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam ada Taurat diturunkan tersebut Adapun yang disebut dengan Perjanjian Lama zaman sekarang ini, yaitu itu yang Taurat namakan Perjanjian Lama, kemudian Injil Perjanjian Baru, itu jelas setelah uh, terjadi di dalamnya terdapat dalamnya, ya penyimpangan, karena itu telah dirubah oleh tangan-tangan jahil yang merubah, ya, yang tentunya menyesatkan orang-orang ya, yang mengikuti, ya apa yang telah dirubah tadi. Adapun secara prinsipnya telah jelaskan tadi Taurat secara hukum Sunam kitab diturunkan kepada Isa, Musa alaihissalam hudan wa nur cahaya petunjuk kebenaran tapi telah diselewengkan tidak menjadi cahaya lagi ya bahkan mencari kegelapan karena bukan lagi perkataan Allah kendati ada sisa-sisa kebenaran tadi nah itu kalau sesuai dengan Al-Qur'an Al-Krim ya kita iman itu bagian sisa-sisa dari kebenaran yang ada tapi bila bertentangan, maka kita yakin seyakinnya, itulah kebatilan yang telah dimasukkan, dicampur-adukkan dengan kebenaran tadi Karena kebenaran bila dicampuri dengan kebatilan menjadi kebatilan menjadi abu-abu ya abu-abu berarti telah batil kerana al-haq tidak ada yang abu-abu, jelas terang nah kemudian, uh, kitab Al-Injil ya, turunkan kepada Isa alaihi salam kitab Injil jadi kitab Mukaddas yang kitab suci yang uh, ada sekarang dinamakan kitab Mukaddas itu ya tergabung antara perjanjian lama dan perjanjian Baru. perjanjian lama itu dikenal dengan At Taurat ya begitu perjanjian Baru itu Injil jadi Injil kitab diturunkan Allah kepada Nabi Allah Isa Nabi Isa adalah Nabi bukan Tuhan Isa adalah Nabi begitu yang akidah kita ahli sunnah wal jamaah kaum muslimin secara umum tentunya meyakini ya, kenabiannya ya, seorang hamba diturunkan kepada injil tapi juga telah disebutkan dalam al-Qur'an bahwa injil telah diselewengkan ya diselewengkan oleh ya mereka orang-orang yang orang-orang yang tidak bertanggungjawab tangan-tangan yang jahat yang merubah ya kalamullah Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Waqafaina ala atharihim bi بْنِ مَرْيَمْ dan kami ikuti ya kami datangkan kami ikuti ala atharihim setelah mereka para nabi sebelumnya bi Isa bin Maryam yaitu Isa ibn Maryam muṣaddiqan lima bayna yadaihi min at yang membenarkan ya apa yang ada sebelumnya dari at-Taurat Wa tainahu dan kami berikan kepadanya Injil ini Pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala Fi hudan wa nur Dalamnya ada petunjuk dan cahaya Kebenaran al-haq Petunjuk bagi Bani Israel Ya Kemudian kata Allah Wa musaddiqa lima yadayhi yadaihi minat tawrat Dan membenarkan ya, Apa yang ada sebelumnya Dari kitab Taurat. Wahdan wa amma wajahatul Muttaqin. Dan sebagai petunjuk serta nasihat, mau bagi orang-orang yang bertakwa. Itu hukum asalnya. tapi sebagian yang telah jelaskan tadi bila diselewengkan menjadi, ya, sumber petaka, ya, penyimpangan yang telah menyimpang dari agama atau at hid. Ya, kendati ada sisa-sisa kebenaran, ya, tentunya untuk melihat apakah yang itu ada kebenaran yang sehingga kita parameternya adalah kecamatannya Al-Qur'an bila tidak bertentangan al Qur'an batin sisa, sisa kebenaran yang masih tersisa wahyu masih tersisa jika itu bertentangan itulah kebatilan ya penambahan pengurangan yang telah dicampur dicerambuk, adukkan dengan ya kalamullah ikhwatani wa rahimakumullah kemudian ya Zabur Ya, yang diturunkan kepada Daud AS dan Zabur itu sebagai menjelaskan oleh para ulama itu lebih ya, apa ya yang mendominasi dalam Zabur itu adalah bentuk ya, bukan penjelasan hukum-hukum yang sejarah detail tidak tapi lebih banyak kepada ya bentuk zikir-zikir dan tasbih pujian kepada Allah Tawaraka wa ta'ala jadi doa yang diajarkan Allah kepada Daud kemudian zikir, tasbih itu Bukan penjelasan tentang Ya hukum-hukum Ya halal haram Kemudian kewajiban Yang harus dilakukan Nah, Kemudian ya suhub Ibrahim Dan Musa Ini kita imani Karena Allah menyebutkan hal itu bahwa ada suhub Ibrahim dan suhub Ya Musa Qala subhanahu Qad aflaha man tazakkah Wadzakarisma rabbihi fasallah Bertuah, ya, orang-orang yang berzakat telah suci jiwanya dan menyebut nama Rabbnya. Kemudian dia solat, jadi berdikir dan solat. Ini adalah sebab-sebab keberuntungan. orang-orang yang terzakat telah suci jiwanya dan menyebut nama Rabbnya. Kemudian dia solat, jadi berdikir dan solat. Ini adalah sebab-sebab keberuntungan. Bertuah, orang-orang yang terzakat telah suci jiwanya dan menyebut nama Rabbnya. Kemudian dia solat, jadi berdikir dan solat. Ini adalah sebab-sebab keberuntungan. Bertuah, orang-orang yang terzakat telah suci jiwanya dan menyebut nama Rabbnya. Kemudian dia ini realita kehidupan manusia. Mereka lebih mengetahui kehidupan dunia daripada akhirat, kecuali orang-orang yang rahmati Allah Subhanahuwataala. Walakhiratu khiru wa abqa. Mantera akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Nah, apa yang jelaskan oleh Allah Subhanahuwataala bahawa beruntung orang yang telah suci jiwanya dan berdikir menyebut nama Rabbnya, kemudian dia solat. Kemudian dia mengutamakan ya, Akhirat daripada dunia Dan Ternyata kebanyakan manusia Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat Ya ilmu yang seperti itu Ya penjelasan yang seperti itu Telah ada dalam kitab atau Suhub Ibrahim wa Musa Sesungguhnya hal ini kata Allah Sungguh ada di dalam suhub-suhub yang Pertama yang sebelumnya Suhub siapa? Suhub Ibrahim Wa Musa Taib Kemudian diantara perkara yang wajib yang kemudian kitab yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala Kitabun kitab yang agung, yang mulia itu Al-Qur'anul Karim. Yang Allah muliakan kita umat Nabi Muhammad umat akhir zaman dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi sungguh sangat disayangkan Allah yang memuliakan kita dengan Al-Qur'anul Karim, kita tidak memberikan perhatian pada Al-Qur'anul Karim. Bahkan umat Islam di zaman sekarang ini ingin mencari pengganti dalam aturan hidup mereka dari selain Al-Quran di dalam Al-Quran kemuliaan kita keagungan kita ya di dalamnya kebenaran tidak ada pertentangan ya kitab yang paling agung mukjizat yang paling besar ya petunjuk cahaya rahmah syifa ya Apalagi yang ini tak kami mengketa-ketawi dari kebenaran, ya. Perubahan hidup ada dalam Al-Quranul Karim, tapi sungguh sangat disayangkan. Ya, umat yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran mereka tinggalkan. Umat yang diangkat derajat mereka oleh Allah dengan Al-Quran mereka rendahkan diri mereka karena meninggalkan sumber kemuliaan dan keagungan tersebut umat yang dijadikan oleh Allah sumber persatuan mereka Al-Quran tapi mereka tinggalkan maka mereka terjerai beraih maka sungguh sangat disayangkan jangan sampai pembahasan tentang masalah iman dengan Al-Quran sebuah teori yang tertulis sebuah doktrin yang ditanamkan sejak dini beriman pada Al-Quranul Karim atau hanya sebuah rutinitas ritual yang hanya kita baca tanpa direnungi dan dihayati. Al-Qur'an diturunkan bukan untuk dijadikan bacanya sebagai amalan, tapi diamalkan. Ya. Banyak sekarang yang hanya baca Al-Qur'an sebagai amalan, bukan untuk diamalkan. Makanya Imam Fudail bin Ya rahimallahu ya, atau sebagian ulama salaf pernah lu mengatakan, al Qur'an ya, Liyu amal bihi." Al-Quran قراءته عملا اقل القرآن ترون القرآن الكريم ترون كان ان تؤملكان akan tapi manusia di zaman sekarang ini ya kebanyakan mereka menjadikan bacaan sebagai amalan maka tidak banyak mewarnai perilaku dan sikap mereka maka mereka tidak memahami kandungannya tidak mengamalkan perintah dan hukumnya tidak melaksanakan nasihat dan hujangannya kenapa karena bacaan bilafdzi faqad hanya membaca huruf-hurufnya tapi tidak membaca isi kandungannya tidak membaca hukum-hukumnya dan tidak mengamalkan perintah-perintahnya inilah kalau kita ingin mencari ya sebab kemunduran ya umat ini inilah sesungguhnya ya inilah sesungguhnya kenatatkalah seorang berpegang tu al-Quran memahami Mak Quran, Al Quran akan selalu memotivasi untuk ya kebaikan, kemajuan, ya menata, ya hidup ini dengan tuntunan dan aturan Allah Subhanahuwataala. Maka bila umat Islam ini berpegang ke Al Quran, mereka akan tidak bisa berkontribusi pada dunia memberikan kebaikan, ya wujudkan kedamaian, ketenteraman. Tapi betapa banyak yang hanya tadi membaca tapi tidak memahami, bahkan begitu berusaha memahami, berusaha memahami dengan akal dan logika sendiri, maka yang terjadi penyimpangan. Ya, kalimat Allah ini permasalahan poin yang harus menjadi perhatian, ya, kita semuanya, kaum Muslimin. Bapa yang maha rahimakumullah. Kemudian diantara yang wajib kita imani di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mengimani, meyakini, siakini, yakinnya bahawa Al Quranul Karim, Al Quranul Karim itu naskah jami Al Kitabil Sabiq yang telah menghapus ya kitab-kitab sebelumnya. Ya, bahawa Al Quranul Karim telah ya menghapus kitab-kitab sebelumnya jadi hukum-hukum yang ada pada kita sebelumnya telah terhapus dengan Al-Quranul Karim artinya bahwa begitu diturunkan Al-Quranul Karim maka wajib bagi umat manusia untuk mengimani <tuh> Alhamdulillah kita lanjutkan jadi dengan diturunkan Al-Quranul Karim wajib bagi seluruh umat manusia untuk beriman terhadap Al-Quranul Karim mengimani sehingga barang siapa yang tidak beriman dengan Al-Quran kitab yang turunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. kitab yang terakhir kendati dia beriman kepada kitab-kitab sebelumnya maka tidak ada arti keimanannya itu akidah Muslimin. ya. Dan bila dia beriman kepada Al-Quran, wajib beriman kepada kita-kita sebelumnya. Bahawa Allah menurunkan Taurat, menurunkan Injil, ada suhub Daud, Zabur Daud, suhub Ibrahim dan Musa. Itu diimani. Dan tidak bisa di uh, diimani Al-Quran kemudian diingkari kita sebelumnya Atau diimani kita sebelumnya Kemudian diingkari Al-Quran tidak mungkin Kerana semua adalah hak datang dari Allah Tapi secara hukum Allah telah menghapus hukum-hukum sebelumnya Dengan diturunkan Al-Quranul Kirim Ini akidah Muslimin. Ya akidah Muslimin Yang wajib mereka pahami Mereka yakini dan imani Ya Taib Qala <coughs> subhanah Tabarakalladzi nazzal al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira Ya maha mulia dan berkah Allah yang menurunkan al-Furqan Al-Quran ala 'abdihi kepada hamba itu Muhammad SAW alaihi wasallam liyakuna lil'alamina agar Muhammad itu menjadi orang yang memberikan peringatan kepada pada alam semesta kepada seluruh umat وقال سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو أن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه wa yahdihim ila siratim mustaqim yang artinya wahai ahli kitab yaitu orang-orang diberi -orang kitab sebelumnya yaitu yahudi dan nasara ahlul kitab yahudi dan nasara nعم na sungguh telah datang kepada kalian rasul kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinulakum katiran yang menjelaskan kepada banyak hal-hal yang kalian sembunyikan ya minal kitab ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak ilmu dan wahyu kita- kita yang turunkan sebelum hukum itu disembunyikan mereka. Ini antara bentuk yang penyimpangan atau kejahatan mereka, kejahatan sejarah yang dilakukan oleh umat manusia, ya, yaitu menyembunyikan kebenaran tadi dan dirubah oleh mereka. Ini pernyataan Allah sebahannya wa taala. Ya, maka tak kalau kita maklum terjadi penyimpangan penyimpangan tidak benar lagi adalah hak, ya, adalah hak karena ini akidah kita kaum muslimin Allah menjelaskan Al-Qur'anul Al Karim ya mereka sembunyikan ya mimma kuntum takhfun min al-kitab jadi ada apa-apa yang telah kalian sembunyikan sebelumnya dari kitab ya, ya. Taurat Injil wa yafu an kathir kuntum taddumin wa yafu an kathirum mimma 'amkan ya banyak kesalahan kalian kemudian kata Allah sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya Kitab Mubin yang nyata Al Quranul Al Karim. Yani bil lah, bila Allah menjtabat ridhoan subuhul Salam Allah akan berikan hidayah bil kitab dengan kitab tersebut orang-orang yang mengikuti ya ke mana Allah berhidayah Allah tunjuki pada jalan keselarasan subuhul Salam jalan keselamatan. Yaitu barang siapa yang mengikuti Al Quranul Al Karim Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan berikan hidayah Allah tunjuki kepada jalan yang lurus jalan keselamatan. Ya, ini menunjukkan kepada kita barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quranul Karim ini turunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pasti sesat pasti sesat. Betul. Ya. Kena siapa lagi yang lebih benar perkataan ini perkataan Allah SWT. Ya. ya kalau dia tidak mengikuti Al-Quranul Karim maka Allah tidak akan tunjuki kepada subul salam jalan-jalan keselamatan. kemudian kata Allah Allah akan keluarkan dari kegelapan berbagai kegelapan yang banyak kepada cahaya kegelapan kesyirikan kepada Tauhid kegelapan kekufuran kepada iman kegelapan bid'ah khurapat kepada sunnah, cahaya sunnah kegelapan maksiat dan dosa kepada ketaatan kegelapan kezuliman kepada keadilan, kegelapan kepada akhlak yang uh, akhlak yang bobrok jahiliyah kepada akhlakul karimah Islam Seluruh kebaikan maka Allah namakan zulumat karena zulumat kebatilan itu banyak sekali warna warni ya enggak terhitung banyaknya adapun kebenaran hak nur satu cahaya cahaya kebenaran beginilah dengan izin Allah dan wayahdihim ila siratal mustaqim yaitu Allah tunjuki mereka kepada jalan yang lurus Walau misa rahimakumullah Setiap hari kita berdoa Ihdina siratul mustaqim Tidak kurang 17 kali Ya, Ihdina siratul mustaqim akan tapi banyak yang tidak sadar Bahawa ternyata Sebab utama untuk mendapatkan hidayah setelah berdoa Adalah mengikuti Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran al, -Quran. al, al, al hudan lil Al-Quran Al-Quran Petunjukiman manusia dan secara khusus orang bertakwa. Lalu kita membaca ayat ihdul Allah, ihdina suratul al mustaqim, ihdina suratul mustaqim, ya tunjukin kepada jalan yang lurus, jalan para nabi, ambiyah wal murusalim. Tapi tidak pernah membaca Al Quran, tidak pernah mengikuti Al Quran, bahkan Tauhid dan melakukan tidak diikuti. As Sunnah yang diajarkan Allah Subhanahu wa Taala Nabi tidak diikuti, ya hukum-hukum tidak diikuti, tidak diamalkan. Ya bagaimana akan mendapatkan hidayah? Dibaca pun berulang kali tidak akan mendapatkan hidayah kenapa? Karena sumber hidayah tidak dia. pahami Sumber hidayah tidak dia. Ya, amalkan. Dia tidak menggali hidayah dari sumbernya yang orisinil. Ya. Mencari dari hal yang lain. Inilah rahasia kesuksesan dan itu pula sebab utama ya penyimpangan tadi yaitu berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Maka ikhuwatul iman para saudara-saudaramu Allah ingin selamat Al-Qur'anul Karim. Ya. Ya kalaupun memilih celaka ya silakan. Tidak ada paksaan. Tapi anda yang bertanggungjawab yang mempertanggungjawabkan. Ya. sesuatu banyak sekali. Ya. Tapi bila seorang berpegang teguh di atas Al-Qur'anul Karim membaca membaca huruf-hurufnya dan juga hukum-hukumnya serta mengamalkan itulah tilawah yang sempurna. Itulah tilawah yang sempurna. Sekarang ini banyaknya membaca tilawah huruf, membaca huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya. Padahal lafaz membaca lafaz itu wasilah untuk memahami kandungan makna dan mengamalkan. Naam. ขอ الله يرحمكم Wajib ya, kita mengikuti Al-Quranul Al Karim Maka barang siapa yang Tidak mengikuti Ya, pasti sesat dia Qala subhanah Ya, fahkum bima anzalal Fahkum bainahum bima anzalallah Wai Muhammad Ya, hukumilah ya, Perkara atau diantara mereka Ya, berhukumlah kamu diantara mereka itu Bima anzalallah Dengan apa yang diturunkan oleh Allah Jadi bima anzalallah Bukan dengan akalmu Bukan dengan perasaanmu Bukan dengan tradisi tradisimu, bima anzalallah apa yang diturunkan oleh Allah dengan wahyu. Ya, Makanya Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala walat tabi' al ah. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Amajakah ja min al-haq? Ya, mengikuti hawa nafsu mereka amajakah ja min al-haq? Ya terhadap kebenaran yang datang darimu, kamu ikuti hawa nafsu mereka, kamu timbal, tinggalkan al-haq yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Muhammad, jangan. Kamu akan sesat ya. Sesat. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al Karim dan yang lain, "Wa intutti aktsaru man fil Kalau kamu mengikuti mayoritas umat manusia, kamu akan sesat jalan Allah. Karena kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu. maka kata Allah mana tatbi' jangan ikuti hawa nafsu mereka. Tapi ikuti al-haq yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Qala subhana kamu hanya hukum bimban Nabi Muhammad Sallallahu. Dan adalah kamu hukum ya berhukum di antara mereka bimban Nabi Muhammad dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Walat tabi'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wasdar hum. Waspada kamu kepada mereka. Waspada. An yaftinuk. Waspada. Jangan sampai mereka memfitnahmu, membuat kamu melihat melenceng, menyimpang, ya. An ba'di bimban Nabi Muhammad. kamu terfitnah dari mengikuti sebahagian apa yang diturunkan kepada Nabi saw mendapatkan warning peringatan dari Allah dan larangan jangan ikuti waspada, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Nisaya itu akan membuatmu melenceng dan mengikuti sebagainya itu nafkah. Kalau Nabi Muhammad saw mendapatkan wahyu, mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahuwataala, akan bisa ya terfitnah dari propaganda mereka dan subhat mereka. Apalagi kita? maka ini menunjukkan pada kita, kita harus lebih waspada dan berhati-hati ya, maka jangan merasa, ya kita ini wah, saya paham kok ya, saya dah belajar bahkan mungkin dah sampai tingkat akademik yang luar biasa tingkat akademiknya mungkin sampai doktor profesor, aman enggak ya cukupkan dengan Al-Quran di dalamnya ada Al-Haq kebenaran Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul itu ketika tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada beliau membawa ya secari kertas atau mungkin ya lembaran yang di dalamnya ada sebagiannya dari uh, kitab dari lembaran yang dari ahlul kitab di dalamnya ada ya kitab seperti Taurat begitu itu Injil lalu dibacakan sebagian dari ya, uh, Taurat dan Injil tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan sementara Nabi mendengar yang demikian itu maka seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba marah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan ya pernyataan berikan warning ya <coughs> kata Rasul sallallahu alaihi wasallam أمتهوكون فيها أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء بيضاء بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء ويخبروكم بحق فتكذبون به وفتكذبون به أو بباطل تتصدقون والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسيأه إلا أن يتبعني رواه أحمد والبرصري والبزار والبيهقي قد رسول من دنهر apa yang dibacakan Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebagian ayat-ayat dalam kitab kita-kita ya, sebelumnya maka ketika itu Nabi Samara Sembari memberikan warning dengan nada yang tinggi mengatakan amuta hawikuna ibn al-khathab Apakah kamu akan ya masukkan menjerumuskan dirimu terjerumus ke dalam kebatilan atau membuat yang kamu akan ragu bingung membaca apa yang kamu dapatkan dari ahlul kitab tersebut ya Sementara Allah menurunkan wahyu pada Nabi-Nya. Lagi itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demi Allah, ya, Sungguh aku telah datang kepada kalian membawa ya, kitab yang naqiyah bayda' yang bayda' naqiyah putih, suci, bersih. Al-Quranul Karim. Tidak ada penyimpangan, tidak terjadi dalamnya penyimpangan dan penyelilingan. Utuh, sempurna. Apalagi yang ingin dicari? Apakah kalian akan mengganti dengan sesuatu yang lebih jelek? Dalam artian telah terjadi penyimpangan Di dalam kita-kita sebelumnya Apakah itu juga ingin ya Kalian pelajari Sementara aku telah membawa Datang kepada kalian Membawa Al-Quranul Karim Bersih, utuh, sempurna Suci Sunyu kebenaran Apa itu yang kalian cari? Makanya kata Rasulullah SAW, sehingga kata Rasul la tas'aluhum, jangan tanya mereka, ansait tentang suatu sehingga nanti mereka mengabarkan kepada kalian dengan kebenaran, lalu kalian dustakan. Atau kebatilan, lalu kalian benarkan. Kenapa? Kena terjadi penyimpangan, penyelewengan. Maka kata Rasulullah SAW, demi Allah. Kemudian Rasul SAW ya peringatan tersebut, mengatakan demi Allah. Demi Allah yang jiwaku di tangannya Sekiranya Musa masih hidup Sampai saat ini Musa alaihissalam yang turunkan Kepadanya Taurat Masih hidup di zaman Nabi Sekiranya beliau masih hidup di zaman Nabi SAW, Maka tiada lain kecil Dia akan mengikuti Wajib bagi dia mengikuti apa yang aku bawa Itu al quranul Karim. Maka umat al-Islam Kita harus kenal kepada kemuliaan ini Ini nikmat yang turunkan pada kita Betapa banyak yang tidak mengenal Karunia ini sehingga mereka lupa daratan. Ya, lupa pedoman hidup, mencari aturan yang lain dari Al-Quranul Al Kerim. Lebih gemar mengikuti racun budaya hawa nafsu umat manusia, mengikuti jejak langkah mereka. Ya, sedikit demi sedikit padahal kemuliaan mereka dalam Al-Quranul Al Kerim, keagungan mereka, kehormatan diri mereka dalam Al-Quranul Al Kerim. Allah akan derajat angkat derajat mereka dengan Al-Qur'anul Al Karim. Ya. Ikutilimah rahimakumullah. Maka tidak pantas wah menyebutkan dia dengan hal-hal seperti itu sementara Allah muliakan dengan Al-Qur'an. Habiskan waktu dengan Al-Qur'an. Pelajari, baca, renungi, hayati, amalkan. Itulah kemuliaan. Ya. Ikutilimah rahimakumullah. Itu ya di antara hal yang wajib kita imani berkaitan seharusnya Al-Quran Al-Quran kemudian perkara yang juga wajib kita imani bahawa kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil telah diselewengkan ini kenyataan yang tidak bisa dibantah ya yang telah jelaskan secara dalil nakli Allah menyebutkan dan juga kenyataannya begitu kenyataannya ya sehingga terdapat pertentangan di dalam Taurat dan Injil ya Sehingga kalau kita tanya sekarang Mana Injil yang betul diturunkan kepada Isa Tidak bisa didatangkan Makanya lagi ada dinamakan dengan Injil-Injil yang lain Kenapa? Kenapa? Tidak bisa didatangkan mereka Sumber Injil yang ada Ya Ya keabsahannya validitas, ya sejarah asal-usulnya Itu dalam Pembahasan tentang Ya perbandingan agama dijelaskan oleh para ulama telah terjadi ya, pertentangan dari sumbernya tidak jelas kemudian juga isi kandungannya pertentangan yang sangat banyak sekali kontradiksi yang tidak bisa mungkin dikompromikan ya jadi sangat banyak sekali itu untuk pembahasan khusus tentang perbandingan ya agama kristologi tentang ya materi khusus yang membahas tentang hal-hal yang demikian itu tapi intinya adalah Allah telah menyebutkan bahawa terjadi penyimpangan penyelenggaraan dalam hal itu. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menjaminnya. Ya. Allah tidak menjamin. Allah subhanahu tentang orang Yahud bagaimana mereka menyelenggangkan ya. Taurat qara afatattumauna ayyaminu lakum waqad kana farikum minhum yasmauna kalamallahi tsumma yuharrifuna Mimba di ma'akalu, wahum yaalamul. Apakah kalian berharap, ya, agar mereka beriman kepada kalian? Sementara setelah ada sekelompok dari mereka yang dahulu mendengar, ya, kalam Allah, Taurat, kemudian mereka selengkan, ya, Taurat yang turunkan kepada mereka diselengkan mereka. Karena sebagian berharap mereka beriman kepada kalian sekarang ini, ya, mimba di ma'akalu mereka pahami. Ya wahum, ya'lamun, ya dan Sementara itu mereka mengetahui, jadi mereka telah menyelewengkan. Ya, yuharifun menyelewengkan, merubah, menambah dan seterusnya. Min al-ladina hadu yuharifun al-kalimah an Dari kalangan orang Yahud mereka telah menyelewengkan ya al-kalim, iaitu kalimat, kalimat atau wahyu yang turunkan ya an-mawadil dari tempat-tempatnya. Adapun tentang ya bagaimana kaum Nasrani juga telah terjadi penyimpangan menyelukakan al Injil yang ada. Qala Subhanahuwataala. Dan dari mereka yang berkata, "Inna Nasrah, kami mengambil contoh mereka." Mereka bersumpah dengan apa yang mereka katakan. Maka kami mempermalukan mereka dan memperburuk mereka hingga hari kiamat. Dan Allah akan mengetahui apa yang Ya orang Kitab, ya orang Kitab, telah Rasuluna yubayyinulakum kathiram mimma kuntum tukhuna minal kitabi wa yafun kathir dan di diantara minal ladhina kalu diantara orang-orang yang mengatakan kami nasara ya akhadna mithaqam kami telah ambil dari mereka itu mithaq perjanjian panas wa hadha mimma dhukiru lalu mereka melupakan sebagian dari apa yang telah peringatkan pada mereka ya melupakan sebagian dari kebenaran yang sampaikan kepada mereka lewat ya l-injil Lalu mereka lupakan hal itu. Mereka lupakan, mereka tinggalkan. Apa yang terjadi? Fa aghranna bainahumul adawa wa maka kami tanamkan di antara mereka kami ya jadikan di antara mereka al adawal wal baghda, permusuhan dan kebencian hingga yaumil qiyamah. Kenapa? Karena meninggalkan kebenaran. Ini pelajaran bagi kita ikhwatal iman, para rahimakumullah bahwa sebab mereka bermusuhan. Terjadi permusuhan kenapa? Karena meninggalkan sebagian dari ajaran agama nah bila umat Islam meninggalkan sebagian dari ajaran agama mereka terdiri permusuhan di antara mereka itu yang terjadi yang mengedepankan hawa nafsunya bukan kembali pada Al-Qur'an mengedepankan akidah rekayasa kal warisan nenek moyang dan para luhur budaya tradisi bukan Al-Qur'an maka terjadi permusuhan jadi ya, kalau ingin umat Islam bersatu dan jaya, ya, kembali pada Al-Quran, ya Kitab Persatuan yang menyatukan umat Islam di atas aqidah yang benar dan juga persaudaraan keimanan yang tulus. Ya. Tapi kemudian kata Allah, wa yahdlu kita, wa sawfa yunabiuhumullah bimaganu. Ya, Allah akan mengabarkan pada mereka apa yang mereka kerjakan. Kemudian wahai Wahyul Kitab telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad menjelaskan kepada kalian banyak hal-hal yang kalian sembunyikan sebelumnya dari Alkitab dan ketetapan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian ini menjelaskan kepada kita bahwa telah terjadi penyimpangan penyelewengan itu wajib ya kita imani dan kita yakini lalu kita wajib mengimani Sebaliknya kita wajib mengimani bahawa Al-Quran diselamatkan oleh Allah Dijaga oleh Allah Tidak ada penyimpangan Tidak ada penyelewengan Tidak ada penambahan dan pengurangan Ada pun yang dikatakan sekte Rafiullah Syia Rafi yang mengatakan telah terjadi -tel penyelewengan Tidak sempurna diselewengkan. Kata mereka Abu Bakar, Umar dan juga Khulapa Yang mencaplok atau merampas kekuasaan di Ahlul Bayt menyelewengkan hal itu Para sahabat menghapus nama-nama Ahlul Bayt dan imam-imam mereka Ha? Kemudian juga menghapus celahan ya, kata mereka ya, terhadap diri mereka itu semua dan yang diturunkan Quran ini tidak sempurna kata mereka masih ada dua masih ada dua pertiga ya, Musafatim ha, dan yang lain itu semua kebatilan dan kucupuran walia zubillah Al Quran selamat Al Quran utuh selamat Karena Allah yang menjaga. Tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan, tidak ada penambahan dan pengurangan, utuh. Sebagaimana yang turunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya, ya 14 abad yang silam, ya, enam, uh, utuh. Demikian yang turunkan pada Jibril, turunkan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 37 yang dimulai dari surah Al-Fatiha, dari akidah An-Nas, lengkap, ya, 114 surat, lengkap semuanya sampai saat ini detik ini ya maka barang siapa yang meyakini kata para ulama bahwa mengingkari satu huruf dari Al-Quran dia kufur satu huruf diingkari kufur dia kerana satu itu adalah kalamullah perkataan Allah wajib diimani nah oleh karena itu kita yakini Al-Quran diselamatkan oleh Allah kerana Allah yang menjamin kemudian Allah ya bangkitkan dari para ulama umat islam ia pejuang-pejuang agama yang bangkit untuk menjaga kitab maka memberikan berikannya khidmat yang luar biasa terhadap Al-Qur'anul Al Karim dari sisi bagaimana ya bentuk penulisannya, penafsirannya, kemudian huruf-hurufnya, jumlah ayatnya, hurufnya semua ya para ulama telah berkorban menghabiskan waktu mereka untuk berkhidmat kepada Al-Quranul Karim yang tidak pernah terdapat khidmat seperti itu pada kitab-kitab sebelumnya 6 nah, Qala subahana inna nahnu Nazzalna zikra wa inna lahul hafidah kami yang menurunkan al-zikra Al-Quran dan kami yang menjaganya adapun kita sebelumnya tidak ada jaminan seperti itu Allah turunkan tapi tidak menjamin Allah berikan kepada mereka ya diberikan kepada mereka untuk menjamin, tapi mereka, mereka lupakan, mereka tinggalkan sebagian dari apa yang diingatkan kepada mereka. Mereka, mereka tidak jaga kitab tersebut. Tapi Al-Quran Nur Kalim, Allah yang menjamin, menurunkan dan menjaminnya, inna nahnu nazanna zikra wa inna lawul ha'bidun. Kami yang menurunkannya, al-zikra, dan kami juga yang menjaganya. Lalu, Tatkala Allah yang menjamin itu maka selamat Al-Quran dari penyimpangan dan penyelewengan Ini menjelaskan kebatilan Apa yang diyakini oleh akidah orang Rafi atau syiah ya, Bahawa Al-Quran terdiselewengan ya, Kaburat kalimatan Takhruju min afwa'ih ma'iyakuluna illa kathiba Sungguh ya Sangat keji Perkataan yang keluar dari mulut Mereka, tiada lain mereka hanya mengatakan Kebohongan dan kedustaan Iaitu mengatakan Al-Quran ya, Iaitu diselewengan Allah subhanahu wa menjelaskan لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Kitab Al-Quran yang tidak ada kebatilan dalamnya, ya dari sisi manapun tidak ada. Ya, tanzilul min hakim yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana, hamil yang terpuji. Walaupun Subhana Alif La Mu'akkadah Kitab yang Ushkimaat Ayat, lalu Fusillat minladun hakimin khubir. Kitab yang Ushkimaat ayat yang telah betul-betul ya ke ayat-ayatnya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, lalu Fusillat, jelaskan, kemudian di diterangkan dengan sejelas-jelasnya miladun hakim, hakimin khabir dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dan maha mengetahui. tahwi ikhada lima rahimakumullah itulah diantara hal-hal yang wajib kita imani dalam rangka beriman kepada uh, kitab kita Allah subhanahu wa ta'ala masih ya tersisa pembahasan tentang Al-Quran yaitu keistimewaan Al-Quran dan bagaimana ya sikap kita sebagai umat Islam kepada al-Quran ini akan kita jelaskan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah iman dan keyakinan kita dan juga menambah kecintaan kita kepada al-Quranul Karim. Allahumma amin. Wallahu aalam. Demikianlah. Baik, syukran jazak khair barakallahu fik. Atas materi yang telah disampaikan Insya Allah bermanfaat untuk kita semua Dari pembahasan mengenai iman Kepada kitab-kitab Allah Dan insya Allah pembahasan ini Akan masih berlanjut Di pertemuan kesempatan yang akan datang Dan selanjutnya kita akan Buka sesi tanya jawab Bagi Anda para pemirsa Ataupun pendengar yang ingin bertanya Pembahasan kita di sempatan pagi hari ini Anda bisa mengirimkan pertanyaannya Di lainnya pesan singkat di 0819-896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021-823-6543 baik, kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu Seth. pertanyaan di layanan mesan singkat dua pertanyaan senada diantaranya dari Adi yang berada di Sumatera Selatan dan penanya yang lainnya Yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz <tuh> Bolehkah kita kaum muslimin Membaca atau mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran Dan apakah kitab-kitab yang dipakai Agama yang ada sekarang benar merupakan warisan dari kitab-kitab uh, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih ya atas pertanyaan dari saudara Ana di Sumatera Selatan dan yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Tadi kita telah jelaskan ya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya e, mengingkari perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau e, perbuatan Umar bin Khattab takkala beliau menyibukkan diri membaca kitab-kitab ya yang dia dapatkan lembaran yang kita yang dapatkan dari ahlul kitab. Rasul memberikan warning am tahawwiku na fiha apakah kau akan ya berjatuhan ke dalam kesesatan dan menyibukkan diri dengan halan seperti itu sementara terdatang Al-Qur'an. Telah aku datang membawa Al-Qur'anul Karim, kitab yang suci, yang sempurna, ya. Maka kata para ulama, ini menjelaskan bahwa seorang ya, tidak boleh menyibukkan dia dengan kitab-kitab selain dari Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama. Ya, ini hukum asalnya. Adapun Adapun, ya, jika seorang ingin ya e, mendalami apa yang namakan ilmu perbandingan agama, ya, tentunya ini adalah orang-orang yang spesial, tidak semuanya, ya, maka dia melakukan perbandingan, ya, riset, pembagianan untuk menjelaskan, ya, ke. Ya Al-Quranul Karim dan juga menjelaskan bagaimana ya penyimpangan yang terjadi di dalam kitab, -kitab sebelumnya dan juga itu sebagai sarana untuk berdakwah mengajak mereka kembali pada al-haq maka tidak ada masa maka ada maka dengan ilmu ya disiplin ilmu perbandingan agama Muqaratul ya. ya Kristologi dan Jalimnya ini orang-orang yang spesial ada pun secara umum ya untuk apa orang-orang awam membaca atau para penuntut ilmu yang mendasar untuk apa? dia juga tidak membaca Al-Quran dia tidak memaham Al-Quran ingin membaca kitab yang lain subhanallah ya sungguh sangat aneh sekali maka sibukkan dengan Al-Quranul Karim Kemuliaan demi Allah Wallahi wa tallahi wa billah kemuliaan kita dalam Al-Quranul Karim ya apa ni cari kebenaran mungkin sisa kebenaran ada, ada dalam Al-Quranul Karim ya untuk apa kita menyibukkan dengan hal itu kecuali bagi orang-orang yang mungkin Ya, tidak semuanya orang orang mungkin ya perbandingan agama jadi ya, uh, riset untuk hal-hal seperti itu. Maka ini beda hukumnya Berbeda hukumnya. Adapun secara umum ya jangan menyibukkan dengan hal yang lain itu yang perlu diperhatikan. Adapun ya aqidah kita kaum muslimin, nyakida kita wajib kita iman kita meyakini bahawa apa yang ada dalam kita semua telah terjadi penyimpangan penyelewengan. Adapun ya kita meyakini bahawa kitab Taurat dan Injil ada ya. Itu memang secara hukum asal ada nama kita tahu injil yang Allah turunkan kepada Musa dan Isa. Ada punnya dipertanya apakah ada yang utusnya tidak ada. Kalaupun ada sisa-sisa kebenaran kita itu ya hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quranul Kerim maka itu berarti sisa-sisa dari kebenaran yang masih ya belum sempat mereka selewengkan ya masih ada. Adapun secara umum ya, telah terdapat penyimpangan dan juga tidak jelas uh, secara historis ya asal usul kita-kita yang ada sekarang ini dan itu dan itu yang kalau kita mempelajari tentang masalah perbanyak agama kita mungkin bagaimana ya tidak ada kejelasan adapun Al-Qur'anul Karim ya jelas sumbernya bersanad talaki dari sampai detik ini sampai ya, zaman sekarang ini terus ada sanad cara bersambung dari imam-imam terus sampai bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ya jibril kepada Allah Subhanahu wa taala begitu sanadnya talak itulah di antara mukjizat Al-Quranul Al Karim na'am demi kallaahu a'lam <tuh> baik sekarang di acara acara zaman sahabat kami tokan baru dan selanjutnya kami berikan kesempatan di line online telepon silakan bagi Anda yang bertanya langsung kami tunggu di 0218236543 ya halo Ya, paham. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. <tuh> dengan siapa? di mana Dari Sir di situ Bondo. Ya, silahkan. Uh, ini Ustadz, uh, banyak orang yang mengatakan Al-Quran pasti tidak uh, mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Ya. Uh kadang itu 30 juz itu ya tapi tidak mengamalkan apa yang dari Al-Qur'an. Al tapi gimana kalau sedikit amalan hafalan uh, Al-Qur'annya terus apa-apa uh, yang ada di dalam Al-Qur'an itu dikerjakan Ustaz? Ini yang mana yang terbaik itu menurut pandangan Ikram Ustaz? Mohon tinggikan ucron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nam. Ustaz. Tuh, Ya, terima kasih kepada ibu yang di situ pondok Barakloudik. Jadi pertanyaannya ada orang yang mungkin baca Al-Quran banyak baca Al-Quran menghatamkan bahkan dalam satu hari yang mungkin jadi rutinnya dalam satu pekan itu membaca dari pagi fajar sampai terbenam matahari hafal baca 30 juz. Ya, itulah yang dikatakan. Tapi dia tidak paham. Ya, bahkan Ya banyak aturan pelajaran dalam Al-Quran itu dia langgar dan dia tinggalkan Ya, ada penurunan kedua dia hanya mungkin tidak sebanyak yang pertama membaca tapi dia terus rutin membaca kemudian ya juga tidak banyak menghapal, tapi kandungan-kandungan Al-Quran dia amalkan mana lebih utama? dalam hal ini tentunya lebih utama adalah orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim dia membaca Al-Quran Kenapa dia tidak menghabar 30 juz Ya Tapi dia selalu Ya Memutalah Membaca Ya Merenungi menghayat Kemudian dia amalkan Ya Perintah-perintah dalamnya Ya Keikhlasan Tentang berbagai ya Akhlak-akhlak yang mulia Hukum-hukum Allah Yang wajib ya, Terus Ya larangan-larangan dia tinggalkan makanya lebih utama Ini lebih utama Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk ditadabur, bukan sekedar untuk dibaca saja, ditadabur. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk, ya, bukan wajib menghafal Al-Quran. Ya, gak ada dali menghajibkan. Ya. Karena tidak diperintahkan, tapi sangat dianjurkan. Tapi wajib, hausah hapal Al-Quran, gak ada yang menghajibkan. Tapi Allah memeritahkan untuk untuk mentadabur, أَفَلَيْ Al Quran. Amala kulubin akwalu. Tidakkah mereka mentadbir Al-Quran? Nah, ingat tak, tak, saya mengatakan tidak diwajikan bukan berarti kita ya oh, merupai atau melarang atau mungkin tidak memotivasi untuk menghafalkan tidak. Kita motivasi anak kita, ya menjadi alur Al-Quran, menghafal Al-Quran dan juga para mahasiswa mahasiswi kita menghafal Al-Quran ini sumber ilmu, menguasai daldalilnya. Ya, tapi setelah itu tidak cukup hanya itu saja tapi yang lebih utama bagaimana mereka apa itu bisa dipahami, diamalkan jadikan pelajaran. itu makanya dalam hal ini ya, seorang membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya lebih baik dari menghatamkan tapi tidak paham apa yang dibaca makanya kalau tak salah Ibn Abbas mengatakan la'an aqra'al baqaratah ya, ini wa'afhamu ma'fihan ahabu ilayya min an akhtimal Quran atau kama qala radiyallahu anhu Sekiranya aku hanya membaca surah Al-Baqarah dan memahami isi kandungannya, ya lebih baik bagiku, lebih utama bagiku daripada aku Menghatamkan Al-Quran Ya 30 juz Itu makna dari perkataan beliau radhiyallahu anhu. Jadi intinya naam jadikan tujuh utama kita membaca untuk mentadabur, bukan membaca menjadi segera amalan saja. Ini dikatakan tadi bahawa Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Ya, tapi manusia menjadikan yang amalan sebenarnya hafalan. Uh, uh, afwan Menjadikan ya uh, Bacaan sebagai amalan Bahkan sebagai menjadi ya Diperjualbelikan Ya sebentuk grup Atau mungkin kelompok baca Seni gitu Dia baca Nanti setelah baca Khatam dibayar Jadi kan amalan bagi mereka Memperjualbelikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Ada grup-grupnya begitu ya ya Grup seni baca Al-Quran Nanti datang suatu acara Mungkin abad, Dia sana membaca Kemudian setelah itu dibayar pulang. Tapi enggak paham apa yang dibaca. Ya. Sebagai contoh contoh saja. Contohnya banyak nih, satu contoh saja. Ya, Al-Qur'an disebutkan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anpuntau itu dibaca. Ya, apa yang datang dari Rasul amalkan, laksanakan. Apa dicegah beliau, tinggalkan. Tapi begitu baca ayat tersebut kan hanya dia membaca tapi perintah Rasul dilanggar, ditinggalkan, larangan dikerjakan, sunnah tidak diikuti, bid'ah dikerjakan, khurapat diimani, itu bagaimana orang yang seperti itu, Rasulullah Allah mengatakan, kul inkuntum tuhibbuna Allah, fattabiuni tabiuni ya, jika kalian mencintai Allah, ikuti Rasul, ngaku cinta Allah, ikuti Rasul, nah, maka Allah akan cintai kalian, tapi tadi dalam hidupnya, tidak menjadikan Rasul sebagai, orang yang diikuti, ya, lebih doyan halal bid'ah Sunnahnya Tinggalkan bahkan dibenci al -Quran, wa wa Allah mengatakan Al-Quran Wa'budullah wa'latushiriku bisya'an Ibadilah Allah subhanahu Ikhlaskan ibadah Qul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mati lilla Rabbil alamin Salatku pengorbananku hidup dan matiku lilla Tauhid Tapi dalam hidupnya Kalau berdoa Doa kepada mungkin penghuni kubur meyakini bagaimana keyakinan-keyakinan mungkin ruh pada masih bisa mendatangkan kemudatan dan manfaat sementara mana ya lillah ya, ikhlas pada Allah maka ikhwatani marhimakumullah yang sangat dibutuhkan kami salah bagaimana mereka mentadabbur Quran memahami dan mengamalkan bukan sekadar membaca na'am baca terus banyak baca Al-Quran tapi jadikan tujuan utama adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim Baik, ya. Demikian, para misal rahimahkumullah, mohon maaf. Ya, saya tidak bisa melanjutkan. Ya, cukup hanya dua pertanyaan saja. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Demikian, kita akhiri majlis dan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa kawatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.